35 va. <laughs> Vänta, jag ska kolla, jag ska kolla, den, ja. Där, där, där. Uh, ja, 35. Ja. Ja. Uh. Adjective. Pronoun. Adverb. Run on and on and on where my jeans is. Då ska ni vara hjärtligt välkomna till avsnitt 35 av Tom och Luddes podcast Med mig Ludde Lundblad, och min sidekick, min partner Han som kanske kommer att suga av mig någon gång i framtiden Tommy Håkansson, hur är läget? Är det jag som en sidekicken? Mm. Nej, nej, jag vet inte. Det, den heter ju Tom och Luddes podcast. Och det, har det vi gjort. är ju jag som är yngre. Jo, men vi har, vi har, det var ju lite medvetet. Det var jag som döpte den till Tom och Luddes podcast. Det var ju faktiskt det. Vet du varför jag valde att den skulle heta Tom och Luddes podcast och inte Ludde och Thomas podcast? För att du är ödmjuk. Nej, men jag vill inte att, jag vill inte att det skulle bli så. vad fan ska ditt namn så först för? För ja. att du vet, du skulle kunna bli ett sådant. så sån, det, jag sån är men, jag. Let him have it. Jag menar, alla vet ju vem som styr den här skutan ändå. Men när vi laddar upp klipp på YouTube, ja. då nämner jag alltid ditt namn först. Ludd och Tommy. Ja, det, ja, det gör du kanske. Det gör jag. Men, så men, vi det, är så jävla ödmjuka. Avsnittsbilden till exempel. Jag lät ju dig vara Paul Simon och jag själv vara Art Gartfunkel, så jag står bakom dig liksom. Jaha, jag trodde jag var ditt skägg. Nej, nej, nej. Okej. Okay. Du är Paul Simon. Okej. Okay. Ja, så är det. Men vi är tillbaka för 35:e veckan, Tommy. Mm. Jag reflekterar över det då när jag duschar det. Det är en riktig podd nu liksom. Vad ja, var det har varit nu, ett tag. Nu är det väl en riktig podd? Det här är en riktig podd. Nu och... finns det väl så pass många avsnitt så att liksom folk kanske ramlar över ett och så typ kanske till och med så här. Att det går att backtracka. Jag kan ju säga att eh, siffrorna har eh, stigit rejält de senaste två, tre veckorna också. Ja, det går bra nu. Snart är vi lika stora som som Alex och, och, och Sigge är med Filip och Fredrik. De, jag ser inte ens de som konkurrenter. Nej, det är sant. Det är Alex och Sigge. Det är dit vi vill nå. Sikta mot toppen så långt vi kan komma. Du, Tommy... Uh, du, jag, jag, jag vi börjar direkt med att uh, prata om en grej som det var lite kul. Du lyfte att, du, det ville du prata om. Du sa att du hade förmodligen inte så mycket att säga om det. Mm. Uh, ja, just det. Och, och det är kul för jag, jag, jag märkte ju det här igår. Ja, det gjorde ju det. sociala medier, på, på Facebook. Du sa ju det nu när vi skulle spela in att du mm. hade sett det. Ja. ja du har varför du hoppade Face... du inte in och hjälpte mig då? Men vad fan, skulle jag skriva? Nej, men du kan ju... Du ju, du ju... men, ursäkta, jag vet, jag vet inte nu personerna i fråga Jag vet inte om de lyssnar på den här podcasten, men, men jag kände bara... Ursäkta, det var ju, de hade ingenting att komma med. Jag, jag tror en av dem lyssnar på det här. Ja. Eh, kanske Nej, två, jag, vet jag, jag var på din sida där, Tommy, i alla fall. Ja, det var ju på min sida som du såg konversationen. Ja, ja jo, jo, men... <laughs> yes. <laughs> Förklara för lyssnarna, de som inte vände med dig på Facebook Och inte såg det här Facebook-bråket Jag vill ju säga det så att, så att vi bygger upp lite spänning nu För att det, det blev ju så pass hetsk äh, stämning i ditt kommentatorsfält ja. Så att du droppade kommentaren Nu slår jag av aviseringar på det här inlägget Ja, alltså jag blev ju ledsen De var ju, ja. de blev, var ju lite elaka mot mig tycker jag ja. Eller nej, en var lite elak mot mig mm. Av vilket fall är... som helst Det var... Det var en bild som cirkulerade på internet, mm. uh, av en, en screen, en screenshot av en iPhone, mm. en iPhone-app som heter Tinder, mm. där man kan lägga upp bilder av sig och titta på bilder av andra, och man tycker att om man ser bilder av är söta och fina och vackra och heta och sexiga, så swipar man till höger, är det va? Just det. Och om man inte tycker om de är så sexiga så swipar man till vänster och så här Nej tack mm. Och om du swipar någon till höger som har swipat dig till höger då matchar ni och kan snacka med varandra och bestämma en date mm. Innan du fortsätter nu mm? jag, jag, jag vill ju bara lägga det på bordet Tinder är Alltså bor du som jag i typ jävla eller någon annan byhåla Det är ingen idé att skaffa Tinder det är typ i Stockholm det verkar fungera. Ja, här där det eh, finns över en miljon människor. För jag menar, jag skaffade det för jättelänge sedan och då hade, jag liksom, så hade man inställt på det längsta man kunde gå. Alltså, för det, man väljer ju hur, hur långt bort kan eh, någon man vill gilla vara. Ja, jag har på sju mil tror jag. Ja, och jag hade på typ 160. Och då, ja. då fick man ju liksom så här... Ja, man drog höger och höger. Ja, men jag har ju pratat om att appen är trasig, för jag får ju aldrig några matchningar. Ja. Eh, så var jag i Stockholm eh, för förra helgen. Ja, för Dreamhack. Ja. Och då då, då plingar ju, vad heter det, Tinderappen till i tid och tid, och så bara, vad är det här? Och det, då är det typ sådana som jag har dragit höger till för jättelänge sedan, men de har ju typ inställt som du på typ sju mil, ja. för att de bor i Stockholm. Ja. Eh, men det, det kändes väl lite bra. För, för självförtroendet i alla fall. Stockholmarna gillar det i alla fall. Ja, precis. Hur saken uh, det. Är. Ja. ja. Uh, och det, det här är alltså en, en app där man uh, dömer folk efter utseende. Ja. Och det här, den här screenshoten då. då Fast var... gör man det, Tommy? Ja, det gör man. Jag drar ofta vänster också om det inte står någon, om det inte står någon presentation. Ja, även, om, även, om jag, även om det, det liksom som syns ser okej okay ut. De flesta har inte en presentation. Nej. Och de som har en presentation har typ två meningar. Jo, men det, det säger går Nej, men Det säger ju ingenting. Nej, men det är därför det ska vara en riktigt ordentlig presentation. Ja, men det är ju nästan mm. ingen som har det. Nej. nej. Så det är liksom en baserad app. Det är, det är viktigt att veta det i den här kontexten. För mm. den här screenshoten var då av en eh, vanlig svensk vit ung man i 20-årsåldern. Mm. Som satt och använde Tinder och eh, letade efter söta flickor som man gör på Tinder. Mm. Eller söta pojkar. Eh, och då så hade han sett en, um, en mörk kvinna. En mörkred kvinna. Mm. Och blivit glad. För han mm. tycker att mörkrede kvinnor är vackert. Ja. Och han... Uh, swipade henne till höger yep. och det visade så då att hon även hade swipat honom till höger. Ja. Och då blev ju han ännu mer glad. För då mm. hade ju han fått matcha med henne vilket betyder att då kan han skriva till henne. Ja, hon hade gillat det hon hade sett också. Precis. Mm. Och då skrev han till henne, uh, och nu kommer jag paraphrasa, jag, kan, jag har inte den här bilden här så jag kommer inte citera exakt den här kommer bli det gist jag, of it, så att säga. Ska jag, ska jag citera exakt då? Ja. Ja. Du, har du bilden du, framför dig? Jag har det om typ så här fem sekunder. Ah, Okej. Okay. Men han skriver typ åh, äntligen. Nej, men vänta nu då, vänta nu då. Jag vill att det här ska bli korrekt <laughs> Okej. Okay. Ska vi agera ut scenariot? Ja, eh, han då skriver så här: "Så jag? äntligen en mörkbrud och sen en smiley och eh, så här tiptopp. Ja. Äntligen. Äntligen en mörkbrud. För det, är in, det finns inte många sådana på Tinder kanske. Jag vet inte. Nej, nej, nej. Inget jag ja. tänkt på. Okej. Okay. Och, Och då, då det, det, det, det skulle han ju inte ha gjort. För då svarar hon: "Så ja, äntligen en white dude som exotifierar mig. Får jag bli din negeboll?" Frågetecken. sen. sen, sen finns det inget mer i konversationer utan det är det enda som printscreenen är på. Precis. Så vi vet mm. inte vad han svarade sen. Nej. Men vi vet hur han ser ut och vad han heter och eh, min flickvän har matchat med honom på Tinder och det är inte så svårt att känna igen honom nu om man har honom på Facebook för det är ju Facebookbilderna man använder på Tinder. Um, mm. Uh, har ha din flickvän matchat med honom på Tinder? Min flickvän har matchat med honom på Tinder Okej, okay. skrev han Åh, äntligen en sneögd tjej <laughs> <laughs> <laughs> Nej Nej Men han skulle kunna ha skrivit å, äntligen en till mörk tjej Ja Varför sa jag sneögd för? Jag vet inte, hon är inte sneögd Nej Och hennes pappa är inte sneögd Nej Nej men hon, alltså hon har asiatiska drag, din flickvän. Fast hon har ju inte det egentligen. För mig har hon det. Hon ser ju mer sydamerikan ut, tycker jag. Det tycker inte jag. Som att hon kommer från Chile eller något sånt där. Jag tror att det är bara för att hon tycker så mycket om Korea och sånt där som jag liksom per automatik tycker att hon ser koreansk ut. Ja, det kan vara möjligt. Ja, jag vet inte. Ja, hur som helst. Ja. Hon bestämde då att svara sådär spidigt och fråga om hon ska vara hans lilla negerboll eller något sånt där mm. för att han sa skrev. att han äntligen ja, äntligen, äntligen en, en mörkbröd, mörkbröd. Ja. Um, och sen valde hon att screenshotta den och uh, lägga ut den på internet med hans bild och namn ja. och då tyckte jag att det var lite väl hård reaktion på det han skrev till mm. henne Mm. För att jag tänker att det var ingen illa menat och jag tänkte att hon kanske skulle ha bett honom att inte kommentera hennes hudfärg istället för mm. att göra sådär. Mm. Um, och istället för att hänga ut honom sen. Och det tyckte ju två av mina Facebook-vänner var fel av mig att tycka. Ja, för saken är den att du lade upp den här bilden också i ditt Facebook-flöde och skrev jag och namnet på den här personen. Ja. Jag är tydligen rasist för att vi gillar mörkhöjade tjejer. Precis, vi vill att de ska vara våra negerbollar. Ja. Ja, jag, jag, vet inte, jag vet inte ens vad det betyder. Nej, fråga att. Jag tommer. antar att man är en person som använder ordet negerboll om man gillar mörkhöjade kvinnor eller något sånt där. Jag vet inte riktigt. Nej, jag får inte heller ihop det. Nej. Men en, en fråga bara. Alltså, jag är ju vit, det är säkert därför jag inte får ihop det. Ja, men lite stil och klass nu. En fråga. Ja. Hade du droppat samma kommentar som den här killen hade gjort? Nej, det hade jag inte. Men du hade ju droppat en kommentar med samma innebörd. Fast inte lika plumpt skrivet kanske. Eh, det, efter ett tag hade jag ja. ju kommentar. Som, eh, när, när, jag, eh, när jag träffade Gabriella, så tog det inte lång tid innan jag lät henne veta att jag eh, är svag för mörkade tjejer. Mm. Och grejen är det att hon har ju liksom vuxit upp här i Sverige och har hade tills dess inte riktigt tänkt på att hon är mörkerad. Hon hade liksom aldrig sett sig som mörkerad. Så hon reagerade ju på att jag sa det till henne liksom. Så allt det där förstår jag. Jag har, jag har en, en mörk flickvän och när jag flöttade med henne så var jag med om det här. Så jag förstår om hon... Reagerar på att han kommenterar Hennes hudfärg Det är inte det jag har någonting emot Det är hennes reaktion på det här Som jag tycker är att överreagera För Alltså reaktionen, hennes svar kan jag finna Lustigt, jag kan ju skratta åt det Jag hade förmodligen Kanske Jag skulle inte heller uttryckt mig på det där sättet Men hade jag fått det här svaret, då hade jag liksom Svarat något roligt tillbaka Ja, jag, hade, precis. Jag, hade, jag hade inte tagit det liksom som att nu dissar de mig. Men i och med att hon printskriver och sen lägger ut det på nätet, ja. då är det ju uppenbart att det var liksom så här, ha, där fick han. jag hade hon skrivit så där till mig så hade jag bara svarat typ, jag vet inte, haha, då med lite pälsocker på. Ja, du är så jävla smooth, Tommy Håkansson. ja, ja för att hon är så söt. Ja. Uh, men, men... Ja, nej jag vet inte jag, jag, jag, tyck, jag, jag tycker det är tråkigt När man ska håna och vara elak Och förlöjliga folk N Speciellt när det är folk som I det här fallet Enligt min uppfattning Inte menade det är något illa han, han, han, är, han var bara ovetande av, Om hur hon skulle reagera På det där mm. Och hon är spydig, hånfull, elak Och hänger ut honom för det Istället för att bara förklara För att jag, jag tror inte han var, menade att det var nedlåtande. Och jag, och jag ser inte riktigt problemet. De använder det här ordet exotifiera. Är det är det, det man gör om man gillar mörkligade kvinnor? Som vit kille? Ja. Det hoppas jag inte. För och, och, i så fall är det det jag gör. Och om det är något dåligt, då... Är, då då är jag alltså rasist Eller? Nu Tom Ska vi prata om någonting som jag Tycker väldigt mycket om Någonting som ligger mig väldigt varmt om hjärtat Och det vi ska prata om Det är det här Twin Peaks eh, En av världens bästa tv-serier Enligt mig Första säsongen är det Mest genialiska och bästa Som har sänds på en tv-apparat Andra säsongen Inte lika bra, men hej Det är fortfarande Twin Peaks liksom. Men, nu i veckan Så gick ju De ut med Att det ska komma En tredje säsong och precis som med första säsongen så är det David Lynch som ska regissera och han och Mark Frost ska skriva manus precis, som i första säsongen. Och för mig känns det skitskönt för att andra säsongen kändes ju som ett litet misslyckande och nu känns det som att vi kommer få upprättelse och vi kommer få ett, det avslutet vi verkligen vill ha. Det är liksom nio nya avsnitt så och vi kommer få återbesöka Twin Peaks och oh, det kommer bli så underbart. Alltså... Jag är så otroligt jävla pepp alltså, det är 2006 kan, kan det inte komma Snart nog Tommy, hur, hur, är du pepp? Nej Är <går> du <går> det? Ja, vad är det Tommy? Jag, må, må, jag, må, jag måste erkänna en grej Jaha jag, jag, jag har varit otrogen Ja, jag visste det Jag kände på mig och eh, precis som eh, Jennifer Lawrence bilder så har ju den här inspelningen av Min Otrohet eh, läckt ut till allmänheten. Mm -hmm. Och jag vill bara liksom att jag är den som så här, lägger ut det här offentligt nu. Att det är mig man hör ifrån. Så det, det du sitter och säger till mig nu det är att du, alltså, du har medverkat i en annan podcast? Ja. Mm. Alltså bara lite. Bara toppen. Alltså jag var mm. nästan inte med någonting. Nej, det var bara toppen. Bara toppen. Tommy, mm? vad är det för podcast du har gästat? En eh, kärlekspodd. Jag tror mm. den heter Kärlekspodden till och med. Mm. En kärlekspodd som har namnet Kärlekspodden. Redan där så känner jag att du, liksom, du har ju varit otrogen med någonting otroligt mycket sämre än en podcast som heter Tomme och Luddes podcast. Som liksom styrs av två killar som heter Tom och Ludde. Och som handlar om så mycket mer än bara kärlek. Ja, precis. Och som är så mycket mer än bara en podd. Ja. Ja. ja. No, eh, Okej. Okay. Du har varit med i kärlekspodden. Mm. Ett, okay. en, en studentpodd /studentprojekt eller något sånt där. Mm. Jag tror från självtio. Men jag är inte oh. säker. Från självtio. Eh, ska vi göra så här? Ska, ska vi lyssna på vad du hade att säga när du var med i den här podcasten Det kan vi göra. Man kan ju, man kan ju aldrig så här veta säkert hur man kommer känna när. Man vet att okej, okay, nu har min partner som jag varit ihop med i flera, flera år legat med någon annan. Ja, det var Tommy som jag har snackade med. Han är 30 år och har varit ihop med sin tjej i ett, ett, åtta och ett halvt år ungefär. Och sen ett halvår tillbaka så har de ett öppet förhållande vilket då innebär att de är ihop men ligger med andra helt enkelt. Två personer är, är tillsammans men ingår Tommy där då? Mm. Alltså han har ju tjej men de ligger med andra personer. Eh, och man kan ju fundera lite om de har några speciella regler. Ja, det, det är intressant. För i början så hade vi en massa regler faktiskt. Som till exempel eh, ingen moral sex. Det, det tycker vi båda är mycket mer intimt än vanligt sex. Och till exempel att man bara får träffa någon när den andra är bortrest. Man får liksom inte träffa, man får inte stanna, man får inte säga. Sova över hos någon när den andra är hemma. För då skulle man känna sig lätt så här ensam och övergiven och bara ligga och tänka på att, att ens partner typ sover hos någon annan just nu och så blir svart sjuk. Men vi, vi kommer ju under underfunna ganska snabbt då. Att om vi ska ha sådana där regler för vad man får och inte får göra så kommer det bli väldigt svårt att kunna så här, lägga till träffar på schemat och sådär. När bara har en väldigt liten lucka i schemat och rätta sig efter det. Och när det kommer till regler för vad man får göra med andra i sängen så kommer snabbt under underfunna att det blir väldigt stelt och tråkigt sex vis, om, om det finns massa regler för vad man inte får göra. Så vi, vi, vi droppar alla de reglerna ganska snabbt och liksom, allt är okej okay i sängen så länge som så länge som man använder skydd så att säga. Det är väl den enda regeln vi har. Kärlekspodden men alltså, ska man verkligen tycka att svetten luktar gott? Jag tycker liksom svett luktar svett. Fast Johanna, eh, jag tänkte på Tommy han som hade det här öppna förhållandet tror tro han på den rätte? Jag tror att det finns många detta. på en planet på med, vad sju miljarder nu va? På en planet med sju miljarder människor så skulle det vara konstigt om det bara fanns en rätt. Jag tror att det finns flera detta. Det handlar bara om omständigheter och i livet. Hur vet man att någon är rätt då? Mm, Det beror på vad man menar med rätt. Om man menar med rätt att man kommer vara ihop resten av livet då är det ju svårt att veta innan man har varit ihop i resten av livet. De flesta är ju inte ihop resten av livet speciellt inte när de träffas som tonåringar. Man kan ju fundera lite på Tommy här som hade öppet förhållande om han tycker att han tjej är den rätta eftersom de ändå söker sig efter något mer på sidan. Just nu är hon absolut den detta för mig och har varit det i över åtta år nu. Men om hon är om två, tre, fyra år, det vet jag inte mm, hon är jag. Föga oväntat så var det alltså det här ditt, ditt öppna förhållande som du var lite fokus på. Det enda med mitt kärleksliv som är intressant. Ja, ja nej men du hade ju väl jag tyckte du, du var ju, du, du lätt du lät mjukare än när du pratade med mig. Det tycker, det tycker du ofta, jämt alltså när jag går och handlar i så här när jag går och handlar eller om jag är i närheten av förskolan på Söder där jag jobbar ibland, mm. så händer det ju att man träffar föräldrar med barn som går och handlar i affären efter att de har hämtar barnen och sådär och jämt när jag går och pratar med dig då och jag säger typ hej Greta, så, så, så säger du till mig, träffar du ett barn nu Tommy? Så, ja, ja för du fick din snälla barnröst Mm, du det hör inte, det på mig Det är hör... en förskollärare röst liksom. Ja, precis äh, Men jag är lite Jag är lite nyfiken äh, ja. hur, hur det kommer att Att du äh, gästade Just den här äh, kärlekspodden det, det är inte så att du liksom är Visst, du vill lite se kändis på internet Och sådär Jag är lite känd i en väldigt liten Bubbla Nej, nej nu, nu vet du vad nu var vi faktiskt väldigt ödmjuka. Vi är faktiskt ganska mycket kända i den här lilla bubblan. Ja, det stämmer då faktiskt. Ja, Fast det, alltså det, vi är det. ju inte Victor, Victor Lionhead-känd. Nej, det är vi ju inte. Det är vi men, inte. Men de flesta som vet vem Victor Lionhead är, vet ju vilka vi är också. Det, det kanske stämmer. Ja, jag tror att det är lite så. Vi ligger ja, okay. där någonstans på Lionhead-skadan. Ja. Tom och jag är lite kända på internet. Ja, eh, ja. Men, men i alla fall, hur, hur kommer det sig att... De, de, eh, jag antar att det inte var... var, var, var de är ju tre programledare, va? En kille och två tjejer. Ja, jag vet inte. Två tjejer i alla fall. Kanske ja. är någon kille där någonstans också. Ja, men hur kommer det sig att eh, du fick frågan att vara med i den här kärlekspodden? Ja, det är kanske där, därför som du tyckte att jag lät lite mjuk och snäll. För att okay. det är ju en... Eh, en, en, en tjej. Ja. Som jag träffade via Tinder. Ja. ja såklart. Okej. Okay. Ja, vad kul va? Ja. Din jävels, <laughs> skratta. <laughs> um, och oh. när, man, när, man, när man träffar någon på Tinder eller någon sån där site så... Och jag träffade henne för ganska länge sedan. Det var typ juli augusti eller sånt där. Ja, ja. Uh, och när man träffar någon och man märker att Okej, här finns det Någon så här, här finns någonting att hämta, konversationen dör inte På en gång, utan båda är så här, Lite så här intresserade Som mm -hmm. Så gäller det att smyga in i konversationen Så fort som möjligt att man är i ett öppet förhållande mm. eh, Stort misstag i somras När jag eh, träffade någon eh, Öga mot öga Innan jag hade Berättat det, jag hade glömt att berätta det för henne Ja och det fick hon veta då, då under den dejten. Men var det inte jag som tvingade dig att säga det? Nej, nej, nej, nej. Det var en annan. Det var en annan? Och henne, henne hade jag inte sådana avsikter med. Eller. Vad är det, exakt vad är det för avsikter du pratar om då? Sexuella avsikter. Okej, okay, ja. Mm. ja. Um, nej, men henne har jag också berättat förr. Mm. Men eh, det är ju inte att rekommendera att berätta på den under första dejten utan att, när man har pratat väldigt länge innan utan att berätta det. Så jag, jag smyger in det helt enkelt. By the way, ja, har, men alltså... jag har flickvän men vi är öppet förhållande. Så so you can have the D. <laughs> ja precis, det, det, det är ingen, ingen fara. Ehm um... Och Så hon visste ju om det här med öppet förhållande då då, Och vi hade ju snackat oss där. Och eh, tänkte att Jag skulle vara värd att Intervjua inför den här kärlekspodden då då, För det är liksom kärleksrelaterat Hur man hanterar ett förhållande Ett öppet förhållande Mm Mm Mm, mm. mm. Det är väl det, är väl det. Sva, Var det inte svar på din fråga tycker du det? Är? Jag är helt sonat ur Jaha, vad sitter du och gör då? Jag sitter och dricker läsk Okej okay. Blir det sidospår nu eller? Nej Jag var <laughs> törstig så då drack jag läsk Och bara slutade lyssna? Ja Okej, okay, för du, okej okay. För halsen och hörselgångarna De är ju connected liksom Nej Ja men de är ju det Nej Så man kan ju inte lyssna och, och svälja samtidigt jag vet inte vad som hände där. <laughs> alltså på riktigt. Jag brukar alltid vara så jävla uppmärksam. Är det därför som du bara, bara blev tyst när jag slutade prata? Du fanns liksom ingen andra änden som så här, fortsatte prata? Nej, och jag, jag har ju... Nej. Alltså... Jag är du klara liksom... med det här segmentet då, eller? Jag vet, alltså jag har inget minne av att jag tog upp läskburken ens. <laughs> är jättekonstigt. Oh, gud, ja ah, ja. Vad är det för läsk? Är det, är det vuxen, är det hemmagjord vuxen läsk eller? Nej. Nej. Jag köpt på tempo. Kolsyrad vodka skulle det vara något. Tänker du som ut igen? Nej. Bra. Nu ska jag svepa läsken. Nu har jag svept läskan. Nu har jag varit ute på dejtingscenen ett tag, Du vill inte säga marknaden? Ja, precis. marknaden. Fast, fast, fast det är man väl bara när man är singel. Då är man ute på marknaden. Jag är ute på en marknad. Nej, du... Du... Du... du, Nej. Du, du är en hygiena som varför? cirkulerar kring boskap. Det är ju jag som är... Och hugger bästa första du får tag i. Varför är det inte jag som är bytet då? Nej, men det, du är för... För. Nej, du är Nej, inte nej, Nej, nej. Det, det är kvinnorna som är hyenorna och jag är ett nyfött litet gnuföl som ja, knappt det, kan stå det, det, upp. Du framställer dig som det och det är det som gör att du hokar upp. Alltså, Tommy, jag framställer I... mig som ett nyfött litet gnuföl. I know all about the game och det vet du. Jag det, det, finns, det här. Det finns ett klipp på Youtube där en, en, en gnu står och föder ett litet föl. Och så står mm. hyenor bakom den och bara väntar. Och innan fölet är helt ute ur gnuvaginan så Appet. börjar de hugga och bita i det. Och det är du. Är det jag som är hyenan bakom? Ja. Okej. Okay. Nej, fy fan. Uh, usch, usch. Vilket fall som helst lyder. Ja. Innan vi ska typ få mig att framstå så röv som möjligt. Ja, det, alltså det var absolut inte min mening. Nej. Nej. Jag har ju blivit lite dating bitter nu. Du har blivit dating bitter. Ja, jag har blivit lite dating bitter faktiskt. Va, vad innebär dating bitter? Att man är lite trött på hela den här dating grejen. Okej. Okay. Du blir liksom pang på att knulla direkt nu, eller? Alltså det är ju hela den här kulturen runt omkring det. Som till exempel att ja, det, det är liksom... Där, där känner jag att du får ju skylla dig själv lite grann. Men jag får väl inte uppmuntra den kulturen? Nej, men alltså du har ju inte förstått... Alltså du... Alltså från, från mitt håll sett så liksom det här med öppet förhållande. Du spelar ju det helt fel. Jaha, okej. Okay. Ja. Jag menar, du, du är i en sån position Där du inte ens du, du, du ska inte ens behöva dejta Tommy Du ska inte behöva göra det Nej, nej, nej, det tycker jag också Jag, jag vill ju ha så här regelbundet ja, ja, ja, Jo, ja, jo då med en och samma då hela tiden Ja, ungefär Och sen du typ typ, bara något enstaka När det faller sig på Typ som en älskare innan fast ändå inte Ja, precis. Och sen bara ha det öppet för andra när det faller sig på, liksom. Ja. Men, Nej, men, fall... ja jag vet inte om vi har sagt det, men alltså, det Alltså, ja. Du ska inte gå på dejt med vilt främmande tjejer, Tommy. Fast du, det har ha ju flik... gjort nu. Ja, ja, men du har ju flickvän. Och... Du ska gå på dejt med henne. Ni Två... ska gå på dejt och mysa. Två av de här äh, kvinnorna som jag träffade i somras då, då ja äh, det rann liksom ut i sanden med dem. Och de Vi pratade väldigt mycket innan vi träffades. Och sen efter vi träffades så blev det liksom inget prat alls. vem Från vem sida? Eh, båda från OK Cupid. Nej, men. <laughs> Jaha, du menar så. <laughs> Jag, sk jag skiter fullständigt i vad det för jävla dating eller sidan Du träffar dina Dejter på, utan jag undrar liksom Vem var det som slutade prata? Uh, jag vill ju säga att det är från deras sida Ja Det, det, det är så jag upplevde det Okej, okay, och det är därför du är bitter Oj, de här två tjejerna vill inte prata med mig längre Ja, för att Jag är inte van Vid att det blir så Det är de två gångerna som det blev så Okej, okay, hända nu, så du och jag, det, det, det stör mig väldigt mycket att det okay, blev så. Okay, För att okay. alla andra, jag är van att bli omtyckt. Även om de inte vill ligga okay. med mig okay. så tycker de om Tommy, mig och vill fortsätta träffa mig. Men inte blivit, de här du, två. Du, du har blivit ratad alltså, två gånger. Två mm. gånger nu. Mm. Och det, det gör att du mår dåligt. Du har blivit ratad två gånger, Tommy. Det, först mår jag lite Tommy, dåligt. Tommy, du, du, du, du har ingen aning om... Hur det känns att Du vet inte hur det är att stå på krogen skitfull och klockan är tio två. Och du måste du, hitta ett fort. Och du bönar och ber. Varenda kvinna. Och några av de sötaste männen. Ja, om de inte kan ta med dig hem. Och alla säger bara dråd helvete. Du är så jävla full, Lunde. Fulla äckliga svin. <laughs> Jag är, aldrig mitt bröst och <laughs> jag, saker. jag är ju aldrig full bröst och liknande saker. Jag är ju aldrig full. Du vet inte hur det känns att vi ratad, Tommy. Nej, förlåt det. Är okänsligt av mig. Hemma, i dina egna spyor. Nej, jag vet inte hur, hur allt det där är. Och en gammal jävla porrtinning liggandes på magen. Du har ingen aning om hur det är att bli ratad. Liggandes på magen så här, torkat fast i maghåret. Nej, det, man har inte ens lyckats med det. Okej, <laughs> okej. Okay, okay. men, men visst, men, carry on. Berätta hur synd det är om dig Tommy Håkansson. Men, nej, men jag vill ju fråga dig, du som är så här erfaren och sånt här. Du, <laughs> ja. du som vet hur kvinnor fungerar. <laughs> ja, det är tydligt det. <laughs> ja. uh, du, ja. du har, sen de här, sen de här uh, slutade höra av sig nu då, de här två mm. stycken. Mm. medan alla andra har gladeligen vilja träffat mig igen mm. så undrar jag är det jättekonstigt, nu har det gått en och en halv månad för båda mm. är det jättekonstigt att jag efter en och en halv månad nästan två månader sedan mejlar dem och frågar varför alltså du vill ha någon slags closure Ja, jag vill veta vad var det som gjorde så att ni två inte ville fortsätta prata eller inte verkade intresserade av att fortsätta prata och inte av förslaget att ses igen. Um, nej, alltså och jag kan, jag kan nämna att jag har förslaget att ses igen. En skrev jag till exempel till att uh, jag kommer vara ensam på stan och behöva slå ihjäl en timme imorgon. Uh, vill du komma och sällskapa mig? Mm. Hon svarade, jag vet inte när Jag slutar jobba imorgon Vilket är för det första ett konstigt svar Och för det andra så tycker jag Bollen är i hennes corner sen Så det är inte bara det att jag Också har varit lika dålig På att så här, ta initiativ Så är det, är det svårt för mig Att mejla dem och fråga Hej, vad var det för fel på mig? Nej, alltså Verkar jag desperat som att jag har gått och tänkt på dem i två månader vilket jag <laughs> lite har. Ja, alltså grejen är den. Alltså det är ju... Det, det, det är ju... Alltså det, det, det är ju knepigt där. För jag menar, ni har ju liksom inte haft någon relation. Nej, vi har eh, bara träffats en gång. Du vet ju, jag menar, under mitt... Eh, alltså under det senaste året är det väl. Så det är ja. ju två tjejer som helt plötsligt bara... Som jag har haft som relationer med. Som helt plötsligt bara slutade höra av sig. Ja. Har du frågat dem? Ja, med båda två. Det vet ju du. Ja. Att jag har. För ja. att jag ville ju ha closure liksom. Ja. För, jag kände där, där, för det var ju jättemärkligt. Men då, då har man, ju, då har jag haft en relation med de här kvinnorna. Och det känns liksom som att man inte får något riktigt svar när man ställer den frågan. Har jag rätt då? Ja, jag, jag fick ju det. Men återigen. Vi ha, jag hade ju relationer med de här två kvinnorna. Ja så att då blir det väl mer på ett annat sätt, men, men för dem är du liksom en random dude som de har varit på date med och att en date liksom hör av sig efter typ två månader, du, varför vill inte du träffa mig igen, det kan nog verka lite creepy och konstigt Jo, fast lägg då till det faktum att vi pratades vid varje dag i typ två, tre veckor innan vi träffades ja. Jo, och sen sågs ni och, och, och sen de... var jag för ful Nej, I, I, I hate to break it to you Det behöver inte vara att du var ful men, men de hade väl säkert sett dig Eller du kanske bara skickar kukbilder <laughs> Jag skickar inga kukbilder Nej. Jag tycker ärligt talat Jag tycker det är jättekul Att, att sånt är liksom en överraskning Jag tycker inte om när man vet Sånt om varandra innan man Ska ligga Ja. Mm. Och det, kan vi, det ska jag också komma till I den här datingbitterheten faktiskt Kuk, ja. Kukgrejer Ja, men, men, men, men får jag runda av bara mitt där? För jag tror att det handlar om att, när ni väl såg de bara det här var inte så intressant. Eh, och jag menar, och, och, jag menar och, och, och, och de flesta människor fungerar så att då är det bättre att lägga locket på istället för att säga till den här personen jag, var, jag är inte intresserad av dig. Ja, det, det, eh. det, det, någon, men jag vill veta varför, jag vill ha en anledning varför, och jag har en teori varför. Men alltså Tommy, du har ju träffat jättemånga sen efter det, det är ju liksom, det är inget fel på dig. Nej, men jag undrar om det var att jag var lite för så här, bråkig och konfrontativ. För det var just de två så var jag lite konfrontativ. Okej, okay. gud du, du, du analyserar dig själv. Och, och det ska man nog inte vara på första dejten. Nej, men du ska inte ens gå på en första dejt. Aj, ja. du, du behöver inte gå på det. Ku, Kukgrejset då då? Kukgrejset. Kuk uh, det, det är ett nytt ord vi kom på nu. Ja, krukmoiset. Ja. Uh, det, ta snapchat sna i munnen nu. Snapchat. Ja. Uh, jag hade. Ja, träffat det, det har, ja, Du har ju en sån här social media-app som jag inte har. Är det Snapchat? Ja. Har du inte det? Nej. Skaffa, du kan ju skicka in många kukbilder som helst. Sen försvinner de. Ja Fast det går ju att ta skärmdump på bilderna. Ska, har jag berättat min pinsamma, pinsamma, pinsamma? Snapchat anekdot Nej Jag fick massa mysiga bilder av en, av en Väldigt fin Väldigt fin kvinna Okej okay. Och i Snapchat så får man hålla in på pekskärmen i Ett x antal sekunder Och se bilden i så här sju sekunder Och sen ja. försvinner den efter sju sekunder Den finns inte längre sen Nej, om man inte tar en skärmdump Om man inte tar en skärmdump och då tänkte jag, fan, det är jätte bilder av en en av de absolut vackraste kvinnorna jag känner. Jag vet vad det här kommer leda till. Om de inte den vackraste kvinnan jag känner. Jag vet vad det här kommer leda till. Hon skickade en bild, jag tog en screen. Hon skickade en bild, jag tog en printscreen. Värt att nämnas, jag skulle absolut inte spara de här bilderna för alltid. Jag bara bara titta lite längre på dem, en sju sekunder. Mm. Jag skulle inte lägga upp dem någonstans. Har aldrig gjort, kommer aldrig göra. Um, men, när jag hade printscrea typ 5-6 bilder Så får jag ett meddelande från henne eh, Varför screenshottar du så många bilder? <laughs> man kan alltså, Den andra kan alltså se när man screenshottar bilder mm. eh, det, jag, jag var ju busted Det fanns ju ingenting jag, jag kunde säga och det, Jag fick ju säga som det var För att jag ville spara dem och titta mer på dem Mm och jag hade ju tur där. Jag blev ju så kallsvettig som man blir när man är bastad. Mm. Jag blev alldeles kallsvettig och skämdes in i Norden. För jag borde ju ha frågat henne först. Mm. Oavsett om jag visste att hon, att hon kunde se det eller inte. Jag borde ha frågat. Um, men hon var okej okay med det i alla fall. Så det var ju tur det i alla fall. Mm. Uh, men kukgrejset. Ja. Det var en som jag hade träffat på en sajt och vi hade tagit det vidare till Snapchat och vi hade snackats vid på Snapchat <går> alltså, väldigt länge. Man, man tar alltså vidare till Snapchat? Ja, det är nästa steget i förhållandet. Är det det nya nu? Man tar ja. det vidare till Snapchat? Ja, precis. Lite mer visuellt. Men alltså, skickar man då bilder till varandra då? Man skickar bilder och så kan man lägga på väldigt kort text, typ en mening. Okej. Okay. Om ens så... det. Jaha. Uh, okay. och... Blir det mer intimare då, eller? det blir ju mer visuellt man får ju mer uppfattning om eh, hur personen i fråga ser ut okay. ah. ja. eh, och vi snapchatade väldigt mycket väldigt många bilder varje dag med varandra fram och tillbaka mm. eh, hon var den jag hade snapchatat mest man kan, se, man kan se en lista över vilka den personen har snapchatat mest med de tre de tre man snapchatat mest med under sin snapchatperiod och jag låg på hennes topp tre och hon låg på min topp tre, så vi hade mm. snapchatat väldigt mycket hon hade bjudit över mig hem till sig en fredag för det var ungefär två veckor sedan nu tror jag mm. jag sa tyvärr jag kan inte komma till dig just nu av diverse skäl, jag var upptagen och för skulle du träffa någon annan ungefär så och eh, så att, men jag tar det gärna eh, en annan gång. Och då kom vi till att prata om sex och sådär. Och eh, det hon sa då att eh, det enda en kvinna är orolig över är en sak. När det kommer till sex? N när det kommer till eh, att hon ska ligga med en, en, en man. Eh, ska jag gissa då, eller? Vad det är? Du får gissa om du vill. Vad kan vara Alltså det är vad hon säger, men ah. det... Alltså, är det så enkelt att de är oroliga för att mannen ska vara för liten? Det är precis det hon var orolig. För när jag frågade, orolig för vad då? Så skickade hon en bild på sitt lillfinger och hon hade ritat. Man okay, kan rita mm. en penis som är stor som hennes lillfingar. Ah, nu vet jag vad Snapchat är. För det ser jag ju på Reddit. Ah, här, jo, som, när de ritar, vad heter det, ansikten och sånt. De, de, de tar kukbilder och så ritar de att det är en gubbe som gör någonting. Ah, precis, det precis. De är jätteroliga. Jag har tänkt ah. att det vill jag göra. Ja, ah, du får skaffa Snapchat. Och skicka sådana bilder till dig. Ja, ah, och då bestämde jag mig för att... Uh, hmm, så hon... hon vägrar ligga med, med små kukar alltså. Okej, okay. du är bara, fan också. Ja, faktiskt. Ja. För jag bestämde mig då för att eh, testa hur hon skulle reagera om jag låtsades att jag har en väldigt liten kuk. Eh, du vet nu, nu kan jag inte prata om det här utan att ge så här information här, men du och jag är inte missnöjda med våra kukstorlekar. Nej, och, och det är väl ingen annan som har varit det heller? In, inte åt det för litet hållet i alla fall. Nej. Nej. Uh, men jag tänkte då, nu ska jag se ledsen ut och, och, och säga, ja ah, okej, okay, så att om jag har en liten snopp så är det alltså kört mellan dig och mig. Mm. Och då var hon lite så här vad har du det? Och jag säger, ja ah, typ och, och så frågar, är, är det procent chans att träffa dig då? Och jag vet inte om hon var seriös eller inte. Men hon sa, ja, tyvärr är det nog det. Oj då. Och då, då, då bara, fuck this. Jag orkar, fuck this. Och tänkte, nu vill inte jag snacka mer med henne. Nej. Jag För vill, jag vill inte ligga med henne om hon skulle ligga med min kuk. Hon, okay. skulle, hon skulle ligga med mig. Så Okej, okay, du var lite sådär, där spelade du ett spel. För du testade henne och kollade om det bara var kukstorleken som var viktig. And she och när du... failed. Precis, för, för jag menar, du vet ju själv att du inte är ett lillfinger. Mm. Ja. Okej. Okay. Så och jag liksom tänkte, nej, jag var, jag, jag var jag velade lite grann. Och vet du vad som, vet du vad som till slut eh, eh, fick mig att och lägga henne på hyllan på riktigt? Nej. Hon snapchattade en bild av en halvnaken kille i hennes säng. Vad fan, vad är det för jag brud? Hon är så... Gud, Ludde. Hon är så skärmig och så sexig. Men du har Men... vakt henne på hyllan nu? Ja, hon har skickat fyra stycken Snapchats till mig nu som inte jag har svarat på. Så jag väntar. Jag vill så gärna att hon ska fråga mig, varför svarar du inte på mina Snapchats längre? Ja. Jag vill det! Oh, ja. Och förmodligen kommer jag vänta typ två veckor Och sen kommer jag skicka någon Snapchat till den där kanske på you, kuk. you are playing the game Man, you are playing the game Ja det, no, alltså, joh, jag fan. Vet det. Tommy, jävlar vad du spelar spelet Ty <laughs> Men det känns, det känns jävligt bra ändå Att tänka typ, här, du vill inte ligga med små kukar Då får du inte den här heller <tryck> Nu ska vi runda av. Eh, jag vill först be eh, förra veckans vinnare, Mikael, om ursäkt. Jaha, vad har du gjort nu? Jag har helt och hållet glömt bort att posta spelet. Eh, ah, okej. Okay. Jag ska se till att göra det så fort som möjligt. Det är lite konstigt, för det är ju liksom sånt du gör. Jag vet. Men jag du är ju liksom svampliket spelpostare. Ja, jag vet. Jag postar ju spel jämt. Så det är konstigt att jag har missat gjort det här. Men det ska åtgärdas såklart. Vi, vi, vi vill jättegärna att du, Mikael, lägger upp en bild sen på, i vår Facebookgrupp. Det är lite som att Obama skulle glömma och säga åt sina barn att gå att tvätta händerna. Ja, ungefär. Men när han väl har fått mottaget spelet så lägg gärna upp en bild på vår Facebook, i vår Facebookgrupp så vi ser att det har kommit till dig. Och det är Facebook.com snedsekt och Luddes podcast. Där kan man gå in och gilla oss. Och så vill vi ha frågor. Ja, just det. Det var tomt i mejlkorgen. Det kanske vi inte ens kollade innan vi in. Nej, jag har det. inte kollat det. Ja. Nej, Det kanske är fullt i inkorgen. Det Men alltså, vi har... kommer ju kolla det innan avsnitt 40. Jaha. Är det, det ett är ett då tom? vi ska ha frågorna väl? Jaha. Är det inte så? Men det, det vet, Har vi bestämt vad vi ska göra i avsnitt 40? Nej, så därför är det bra om vi har några frågor så vi har någonting att göra i avsnitt 40 om vi inte kommer på något bättre. Jaha. Ställ, Jaha. Skicka in frågor till Tommy och Ludde at gmail.com Ja, eller skicka in vad ni tycker att vi ska göra med avsnitt 40. Ja, skicka du... in någonting, vad som helst. Så här, det här vill vi att ni gör i avsnitt 40. Skicka in era Snapchat-berättelser. Ja, eller börja Snapchatta med Tommy. Ja, jag heter Tommy Bleunt på Snapchat. Ja. ja Jag, jag kanske skaffar Snapchat till nästa vecka. Ja, så ska jag printscreena alla dina kukbilder som du skickar till mig. Och lägga upp det i Facebookgruppen. Facebook.com snedsekt och Luddes podcast. Med roliga det... ansikten ritade på. Ja, fan, någon, jag måste göra sån, någon sån ja. till dig. Och så ska han ha så här armar som man står med på sidorna som är ja, ja. bestämd. Ja. Mm. Den, den, det, det, Tommy. det är det du ska göra till, till den här tjejen. Och så ska du skriva den här kuken. Den får du inte. Sassy. Yo. Yo. Yo. Uh. Word Adjective <laughs> Pronoun Adverb <laughs> run on and on and on. Where my chairins at? <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> Parenthetical <laughs> <laughs> uh. Shit, motherfucker <laughs> Ass, tits, cunt, cock, <laughs> <fuck>, motherfucker Shit, <laughs> ass, tits, motherfucker <laughs> Shit, come on Pickety fuck, pickety fuck Pickety fuck, pickety fuck fuck, fuck, fuck, fuck, fuck, fuck, fuck